«Бідні, сліпорожденні ви сказав їм крізь сльози Шрам. «Нехай Господь змилується над вашою темнотою! Пустіть коней, пустіть! Не заступайте дороги, а то я призову на ваші глави прокляття Господня!» «Ну вже пустімо, нічого робити!» – кажуть косарі, розходячись по боках дороги. «Знав ти, паночо, що сказати! А вже якби не ти, – то ми б дознались, із якого дерева повиточувані спиці в Ридвані. Не оборонили б його й позолотисті цяцькі, що дурні ляхи повимудрували. «Нехай вас Бог помилує», – каже, од'їжджаючи Шрам, – «у тяжкому недузі виходите. Проклятий, проклят химородник, що заморочив вам голови». Отакі пісні слухали наші подорожні до самого Ніженя. Чи заїжджав шрам до кузні підковати коню під кову У кузні коваль, забувши про залізо в горні, балакав з хуторянами про чорну раду Що ви, каже, лагодите чересла та лемеші Лагодьте лучше батьківські списи, бо буде хутко усім робота Їхали в Ніжень-Запорожці, так казали, що знов піднявся такий гетьман, як Хмельницький чи сходилась де у селі між миром Сутня Рада, діди, замість щоб укладати громаді суд, розказували, звідки почалось козацтво і як увесь мир відбивсь був із підляхів і недоляшків на волю? Що тепер за ці козаки? Наче інша сива борода, бо тоді поважні посполиті люди носили бороди. Ще з таким можна поборотись? то он, як за Неливайка або за Павлюги, були ляхі державці, да недоляшки, до Один над сотнею сіл. Та й з тим якось же наші справлялись. Он, як був Кисіль або Вишневецький Єрема. Багатички. Було й що макуючи степом. Чи є село? Вишневецького. Чи Єлани? Вишневецького. Чи є староство? Вишневецького. Та й за тиждень не перейдеш його держави. Знаєте, робили ті великі пани з королем, що хотіли. Так усі городи й пригороди пороздаває їм король то на староства, то на волості. Да й з такими, що, кажу, дуками бать, її пані й справлялись. Отак От як зачне оповідати, мовись письма беручи сива голова, то судня рада й про свій суд забуде. Ну як же, як вибивались наші з-під кормиги, питають молоді. Ге-як! Бог нашим помагав. Ляхи да недоляшки думали, що притопчуть козака або посполитого, то й лежатимемо у хворостина на греблі. Мали вони нас за скот немислиний, а наш брат Сірома у своїй драній святині щодень, щоніч з плачем зове на поміч Бога. Ляхи да недоляшки тонуть було в перинах, П'ють, гуляють, а наш брат, як той невольник, от отця, матері, озивається до Бога. Перед Богом душу свою, як горющую, невгасиму свічку ставить. Тим-то й не слабо наше серце, тим-то ми сміливо рушали супроти нечестивої сили, і Господь повсякчас помагав нам. «Да отак гуторить-гуторить сільська громада, дай зачне ту Хмельнищину до свого часу прикладувати, зачне перебирати, як хто з козацької старшини розбагатів, і з чого так на в країні стало, що в одного ні грунту, ні хатини немає, треба в підсусідках проживати, а другий на свої лани людей не назоветься, за всю ніч не обореться. От інший тут знов прийме річ, дай ніде про займанщини викладувати». Як слабонили наші з Божою помічу одляхів Україну, так тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну. Одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, а у полковому городі судову справу собі мають». Ну а в паволках осягли козаки і позаймали землі від сотні, а в сотнях під городи та під села, а там уже під свої двори, хутори далевади. От би здавалось і добре, та горе, що старожитні козаки, що сперед віку козаками бували, військові черні позавиділи і не схотіли ділитись рівно. «Які вони кажуть, козаки? Їх батьки да діди з роду козацтва не знала». Зробимо перепис. І хто козак, той вольность козацьку матиме. А хто пахатний християнин, той нехай свого діла гледить».